Kata maa Al Sheikh Salafuz Zan Al Fuzan Habibullah Taala, katakan, katakan, katakan, katakan, katakan, katakan, katakan, katakan, katakan, katakan, katakan, katakan, katakan, katakan, maksudnya abu talib berada di atas ajarannya abdul katakan, kata katakan, katakan, katakan, katakan, katakan, katakan, katakan, Istabdala Rawi Di sini al Rawi Siapa Rawinya? Al-Musayyab ya. Ayah daripada Sa'id Ibn Al-Musayyab Berdalil Apa berdalil? Istabdala mengganti Bi domirin mutakallim al ghaib Beliau gantikan domir Mutakallimnya Dengan domir ghaib demikian diganti domir mutakalimnya dengan domir ghaib istiqbahan lilafzil madhkur karena menganggap jelek lafad yang disebutkan itu ini lafad apa alami lati Abdul mutalib ini adalah jelek sehingga domirnya diganti dengan domir ghaib, huwa pakainya bukan domir mutakalim ya begitu tidak dikatakan anak alami laki Abdul Muttalib. Begitu. Kenapa? Karena itu jelek. Nanti bisa menisbatkan pada dirinya. Pembicara. Ya. Oleh karena Rawi tidak mau dia. Juga ketika meriwayatkan kejadian itu. Mengatakan bahwa atau Abu Talib mengatakan saya di atas ajaran Abdul Muttalib. Tidak mau. Tetapi dikatakan huwa. Artinya apa? Ya, dia sendiri yang nanggung. Dia sendiri yang berada di atas. Ajarannya Abdul Mutalib. Adapun saya tidak, gitu kan? paham ya. Itu sebab kenapa beliau menggantikan Domir Mutakalimnya yang seharusnya anak, kan gitu ya? Kalau pengen mengisahkan tentang Abu Mut, apa? Abu Talib, maka dia harusnya mengatakan apa? Berkata Abu Talib saya di atas ajarannya Abdul Mutalib, kan begitu ya? Tetapi apa? Ini beliau ganti. Nah, ini juga menunjukkan apa? Bahwasanya bantahan bagi orang-orang yang menghalalkan ketika mereka melakukan tamsiliyat melakukan sandiwara menghalalkan perbuatan atau ucapan kufur ketika menghikayatkan tentang perannya, ya yeah. sebagian pemain pemeran dalam sinetron yeah, sandiwara sandiwara dan sebagainya drama mereka akan mengatakan apa dengan ucapan yang kufur, ya yeah. ada yang berperan sebagai kafir. Ada yang berpuran sebagai ini dan itu. Dengan kalimat-kalimat kufur yang dinisbatkan pada dirinya. Lihat sahabah. Seorang sahabiyun jelil. al Musayyab, eh, yeah. Radil anhu. Beliau ketika mengkisahkan tentang Abu Talib. Beliau tidak mau mengatakan apa? Kala Abu Talib. Ana ala milati abdil mutalib. Tetapi mengatakan. Bua ala, ala, ala milati abdil mutalib. Begitu ya. Yeah. Baik. Demikian. Ini yang harus kita ambil pelajaran kenapa istiqbahan lafzul mazkur sebagai bentuk istiqbahan menganggap itu buruk lafaz yang disebutkan mengatakan bahwasanya Alamilati Abdul mutalib ini adalah lafaz kufur dan buruk ini juga merupakan faedah apa tidak dibenarkannya kita bercanda di atas kemaksiatan qala wa aba an kemudian ucapan rawi yang mengatakan wa aba la ilaha apa wa aba dan dia enggan untuk mengucapkan yaitu apa mengucapkan la ilaha illallah hadza lima qablahu ini sebagai penguat dari kalimat sebelum ya baik makaanallin nabi yang dimaksud dengan makaanallin nabi ai mayambaghi tidak sepantasnya tidak seharusnya tidak sepatutnya bagi nabi jadi maka ana maksudnya mayambaghi linnabi begitu ya wa huwa khabaron bi walaupun lafadznya khabar tetapi dia memiliki pengertian larangan ya maka ini apa khabariyan lafdan insya'iyan ma'nan begitu seringnya para nuhat menyebutkan ini khabariyan lafdan lafadznya khabar karmakana dengan fil madhi ya. Baik. Kemudian apa? Tetapi dia memiliki pengertian insya'iat. Adalah ada larangan di situ. Ya. Baik. Ada yang dituntut. Makana Nabi tidak sepantasnya bagi nabi. Artinya apa? Tidak boleh bagi nabi. Begitu ya. Untuk memintakan ampun kepada kaum musyrikin. Sehingga maknanya kata Syekh Shalafulzan hafi Allah al makna al ijmali lil hadis mana secara global terhadap hadis ini karena Abu Thalib yahmin Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu Abu Thalib yahmin Nabi sallallahu begitu menjaga ya menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam min adaa qaumihi dari gangguan kaumnya wa man faala min himayatihi ma lam yafalhu ghairuhu Minan nas, wafaa dan Abu Talib juga melakukan min hima dari bentuk penjagaannya apa malam yafalhu gairu apa yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain kepada Nabi. Ini menunjukkan apa sayangnya Abu Talib kepada Nabi Sallallahu. Malam yafalhu gairu minan minan nas. Apa yang tidak dilakukan oleh orang lain dari manusia. Fakahana sawsalam harison ala hidayah Oleh sebab itulah Nabi sawsalam begitu haris semangat ala hidayah untuk memberikan hidayah kepada pamannya. Wa mindalika dan termasuk bentuk semangatnya beliau. Wa mindalika hirs apa annahu aadahu Bahasa Nabi Muhammad SAW mengulangnya Lama marirwa Apa aadahu membesuknya afwan Beliau membesuknya Lama marirwa Ketika pamannya ini sakit Faja'ahu Wahua fisiyakil maut Maka beliau mendatangi pamannya Dalam keadaan pamannya ini Fisiyakil maut Maksudnya fisakratil maut ya Ketika dalam menghadapi sakratil maut وَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ Bahkan menampakkan, menunjukkan, menawarkan kepada pamannya Islam. Kenapa? Apa tujuannya? لِيَكُونَ خَاتِمَةَ حَيَاتِهِ Agar Islam itu menjadi خَاتِمَةَ حَيَاتِهِ Agar Islam itu menjadi penutup kehidupannya. Akhir dari jalan hidupnya. Lia sulallahubidzalikal fauzu agar dengan itu beliau mendapatkan keberuntungan, wassa'adah, kebahagiaan. Watala baminhu bahkan Nabi saw meminta dari pamannya ayakula kalimat ta'wid untuk mengucapkan apa kalimat ta'wid. Ya, taib. Waharul tak alehil musriku dan kaum musyrikin juga menampakkan kepada Abu Talib ayat ko aladini abaihi agar Abu Talib tetap berada di atas ajaran agama nenek moyangnya aladhu washir yang mana ajaran nenek moyangnya adalah kesyirikan li ilmihim bima tadullu alehi hadil kalimatu Karena mereka tahu Li ilmihim. Karena pengetahuan mereka Karena mengertinya mereka Di mata dulu alih yeah. hadir kalimat, Dengan apa yang ditunjukkan oleh kalimat ini Kalimat Tauhid Artinya apa? Mereka menampakkan atau mempertahankan Abu Talib Di atas ajaran nenek moyangnya Karena tahu konsekuensi dari kalimat Tauhid ya, yeah. Baik min nafy di mana konsekuensinya adalah nafy syirk menghilangkan kesyirikan wa ikhlasul ibadati dan mengikhlaskan ibadah karena Allah wahdahu semata wa 'ada an alaihi wasallam talabatalafuz dan nabiy sallallahu mengulang meminta kepada pamannya atalafuz bisyahadah untuk melafadkan kalimat syahadah min amhi meminta dari pamannya talabak min amhi. begitu ya taib wa'adal musyrikuna al-mu'aradah al-mu'aradah dan kaum musyrikin juga mengulang penawarannya ya permintaan mereka penolakan mereka ini ya Pertentangan mereka, maal ini bisa bermakna penentangan, penolakan, ya, dan seterusnya. Wasaru sabban li sadihi dan jadilah mereka sebagai sebab li sadihi anil haq sebagai penghalang dari kebenaran. Wa mautihi al shirk mereka menjadi sebab matinya Abu Talib di atas kesyirikan. Ya, baik. Nah, ini menunjukkan berarti apa? Teman dekat begitu mempengaruhi hatta sekalipun dalam masalah apa? Akidah. Dalam masalah Tauhid. Ya, Nusulah Suhafiyah. Wa inna dalika khalafan Nabi SAW. Khalafah. Khalafah, ya. Tidak ada titiknya. Matanya sudah ini sekali. Wa in dalika khalafan Nabi SAW. Dan di saat itu, maka Nabi SAW bersumpah. Khalafah. Layat lahu, layat luban na lahu, mina minallahil maghfirah. Di mana Nabi SAW bersumpah, layat luban nak Nabi akan meminta sungguh-sungguh akan meminta lahu untuk Abu Talib, minallahil maghfirah dari Allah ampunan. Malam yum nak mindalika, selamat tidak dilarang dari yang demikian. Bahang al-mansh amin dari maka Allah turunkan larangan dari perbuatan tersebut. Ya, artinya apa? Tidak dibenarkan Nabi dan kaum mukminin untuk apa? Mau meminta kan ampunan bagi kaum masyarakat, ya. sekalipun mereka adalah kerabat. Wa bayanalahu dan Allah juga menjelaskan kepada Nabi saw an hidayah tabi yadillah bahwasanya hidayah itu di tangan Allah tabaraka wa ta'ala. Yatafaddalu biha 'ala man Allah akan memberikan karunia hidayah itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Li'annahu ya'lam karena Allah tahu man laha. Siapa yang pantas untuk mendapatkan hidayah? Mimman la Dari orang yang tidak pantas mendapatkan hidayah. Ya. Karena Allah Maha tahu bagaimana nanti kalau dia dapat hidayah, bagaimana nanti kalau dia masuk Islam. Allah Maha tahu apa yang akan terjadi. Baik, demikian. Sehingga ini bihikmatin balighah. Dengan hikmah yang dalam. Munasabatul hadis lil bab kata Syekh Saleh Fauzan Hadidullah Taala, ke sesuaian hadis ini terhadap bab innaka la tahdi qala anna rasulah rasulallahu sallam la yamliku naf'an bahwasanya nabi bahwasanya rasul sallam tidak memiliki kemampuan untuk memberikan kemanfaatan liman huwa aqrabun nas ilaika kepada orang yang terdekat kepada beliau sekalipun manusia yang terdekat sekalipun mimma yadullu ala butlan at-taalluqi alihi sallallahu ini menunjukkan bahwasanya batilnya taalluq kepada nabi sallallahu bergantung kepada nabi sallallahu alaihi wasallam li jalbi naf'i untuk mendapatkan kemanfaatan aw daf'i durri atau untuk mencegah kemadaratan wa ghairuhu min babi, min babi awla dan yang selain dari beliau Alaihi Wasallam Tentunya lebih pantas lagi Kalau nabi saja Tidak dibenarkan kita bergantung padanya Untuk bisa mengambil manfaat Dan menolak madarat Apalagi yang lainnya Yang kelasnya baru wali nah, Yang kelasnya dia Jauh di bawah nabi dan rasul Alayhi salatu wassalam Ma yustafadu minal hadis Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini Awalan yang pertama, jawazu ibadatil mariyah, iyadatil marid, dua titiknya ya. Jawazu iyadatil marid al mushriki idza rujia islamu. Jawazu iyadatil marid. Bolehnya membesuk orang yang sakit menengok orang yang sakit yang musyrik kapan idza rujia islamu jika diharapkan keislamannya. Ya. Yeah. Bolehnya apa? Membesuk orang yang sakit. Baik. Kedua, madarratu ashhabis su. Di sini menunjukkan bahayanya berkawan berteman dengan orang yang buruk. Ashhabus su, ya. Yang jelek أصحاب perangainya. أصحاب Wakurona ishari alil insan dan teman-teman yang jelek, yang jahat alil insan bagi setiap orang alil dengan alif lam al lil segerak, yeah. Bagaimana? Bisa kita tahu? Bisa diganti dengan kul ala kulil insan, yeah, begitu. Bagi setiap orang, siapapun juga, dewasanya, kecilnya laki-laki perempuannya ya, mukmin kafirnya, semua kurana su wa ashabu su ini apa? buruk nah, yang ketiga salisan. ana ma'ana la ilaha illallah tarku' ibadatil asnam bahawa saya la ilaha illallah adalah meninggalkan peribadatan kepada asnam, berhala-berhala wal awliya'i wassalihin kepada para wali dan orang-orang saleh. wa ifradullahi bil ibadah dan mengesahkan Allah dalam ibadah. Wanal musyrikin ay alifu nama Dan ini juga menunjukkan bahwasannya kaum musyrikin mengenal maknanya, mengetahui maknanya, tahu persis tentang maknanya. Ya, demikian. Lalu yang keempat annaman kalalailallah. Bahwasanya orang yang mengucapkan laillallah an ilmin, wajakin, waktikadin, yang berdasarkan dari pengetahuannya, keyakinannya dan akidahnya dakhala islam dia masuk ke dalam islam ya. khamisan yang kelima annal a'mala bil khawatim Bahwasanya al amal, amalan-amalan itu bil khawatim bergantung pada penghujung-penghujungnya sahadisan yang keenam Tahrimul istighfaril musyrikin Haramnya Meminta ampun Bagi kaum musyrikin Watahrimu mu'alatihim Wa mahabbatihim Dan haramnya Melakukan loyalitas Dan kecintaan kepada mereka Nah Sabi'an yang ketujuh Butlanu ta'alluqi ala nabi s.a.w Batilnya bergantung kepada nabi s.a.w Waghairihi dan yang selainnya, dijelbi nafsi atau dafsi dzur, dafsi dzarar, untuk mengambil kemanfaatan ataupun mencegah mazharat. Seminan yang kelapan, al-Radu ala Manzama Islama Abu Talib. Ini ada bantahan bagi orang yang menganggap Abu Talib itu Muslim. Ya. Sebagian orang menganggap Abu Talib itu Muslim bahkan juga ayahanda nabi sallallahu alaihi dan ibunya sebagai muslim sebagai ya terutama dari tarekat sufiyah ni ya. maka menganggap ayahanda rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ibundanya ini adalah muslim. Naam. Tasihan yang ke-9 madaratu taqlidil aba sallallahu madarat taqlid al-aba wal akabir madaratnya mengekor kepada al-aba nenek moyang wal akabir dan para tokoh kenapa bihaitsu yujal qauluhum hujjatan di mana ucapan mereka akan dijadikan sebagai hujjah orang yang taklid kepada al aba al-aba wal akabir mereka akan menjadikan ucapan Para Al Akabir maupun Al Aba ini sebagai hujjah, juru jauh yang dijadikan sebagai rujukan, data nazu ketika terjadinya perselisihan. Ya. Nah, begitu. Ya. Ini, ini sumbernya adalah apa? Taklid ulama. Ya. Al tak, taklid ulama, taklid buta. Ya. Menjadikan Al Aba wal Akabir Sebagai Marja Sebagai Rujukan nah, Amikian Taib Lanjut Apa ini Lanjut Taib Alhamdulillah Baru-Nya baik alhamdulillah. Yeah. Nah <laughs> Nah, Nama <laughs> Kuala Rehmallahu Ta'ala Bergantian ya Masya Allah <Yeah>. Kuala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Hab Rahimahullah Ta'ala Babu Maja'a Anna Sababa Kufri Bani Adam Watarkihim dinahum Walghulufis Salihin Bab Apa-apa yang datang Bahawa sebab Kufurnya Bani Adam Dan Dan Meninggalkan agama mereka disebabkan apa dan sebab mereka meninggalkan agama mereka wal ghulu fi salihin karena bersikap hulu bersikap berlebihan fi salihin kepada orang-orang soleh. Taik. Kalau wa kaulillahi ta'ala dan firman Allah ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 171 Allah menyatakan Ya ahlal kitab la taglu fi dinikum Ya ahlal kitab wa'i ahlul kitab la taglu fi dinikum jangan kalian bersikap gulu berlebihan fi dinikum di dalam agama kalian Qala ma'ali syekh hafidullah ta'ala munasabatul bab di kitab Tauhid kesesuaian bab ini terhadap kitab Tauhid Annal Musannif Rahimahullah Bahwasannya Musannif Rahimahullah Lama bayanna ba'da Ma yaf'aluhu Ubadul Kubur Ketika beliau menjelaskan sebagian Apa yang dilakukan oleh Ubadul Kubur Ma'al Amwat Bersama orang-orang yang Mati Mina syirkil mudadil ta'id berupa kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid. Arada bihadzal bab maka yang diinginkan oleh beliau di dalam bab ini ayubaina sababa fidhalik adalah untuk menjelaskan sebab hal tersebut. Liyuhdara wa agar dia waspada dan menjauhi ya wahwal ghulu salih yaitu sikap ghulu sikap perlebihan kepada orang-orang saleh ya majaa'a minal adillah yang dimaksud dengan majaa apa yang datang yang datang di sini maksudnya adalah dalil-dalil sedangkan tarkim bil jarri di sini dibaca dengan dijarkan huruf kafnya nya ya tarkihim adfan al-mudhafi ilayhi kufur karena diathaf kepada mudhafun ilayh apa mudhafun ilayh yaitu kepada kufur anna sababa ya sababa sebagai isim dari anna gitu ya kufri sebab dia sebagai mudha'af Wa kufri mudha'afun ilaih Wahua mudha'af, dia juga mudha'af juga Kufri ini, ya yeah. Mudha'af juga, walaupun mudha'afun ilaih Dia juga sebagai mudha'af Mudha'af bagaimana? Bagi Bani Bani nya mudha'afun ilaih yeah. Dan Bani juga mudha'af juga Mudha'af bagi siapa? Bagi Adama yeah. Adama ini mudha'afun ilaih yeah. Ya, begitu karena dia mamnu' minash sharaf maka dia majrurnya dengan fathah. Nah, gitu kan? Ya. Yeah. Nah, setelah itu baru waw. Waw ataf di sini wa Dan mereka meninggalkan, ya. Yeah. Taib. Sama berarti apa? Majrur juga kan gitu ya. Majrur kepada mudhof. Mudhof yang mana? Mudhof ibak mudhofun ilayh. Mudhofun ilayh yang mana? Kan banyak tadi mudhafu nilaihnya ya. Ada berapa tuh? Satu, dua, tiga. Ada tiga ya. Berarti ambil yang paling depan mudhafu nilaihnya. Mana mudhafu nilaih paling depan? sab Apa? Kufri. Ya. Karena dia mudhafu nilaih kepada sahabat. Gitu ya. Baik. Al-hulu kemudian. Al-hulu huwa mujawazatul had. Hulu sendiri pengertiannya adalah mujawazatul had melampaui batas wal-ifrat ya. dan berlebihan fi ta'zimi di dalam mengagungkan bil-qawli wal-i'tiqadi dengan ucapan dan dengan keyakinan wa ta'addi ma'amar Allah Ta'ala bihi dan termasuk Sikap guluh adalah ta'addi. Melampaui. Batas. Ma'amar Allah. Apa yang telah Allah perintahkan. Bih, tinggalnya. Baik. Fisalihin. Di dalam. Atau. Nah, guluh dalam. Menyikapi orang-orang saleh. Maksudnya. Fisalihin. Minal anbiya'i wal awliya. Baik dari kalangan para nabi maupun dari kalangan para wali waghairihim. Dan selain mereka. Ya, yeah. Nah. Karena para nabi juga dijulur, apa, digelari sebagai orang-orang yang salih. Nah. Kalau ahlul kitab. Ahlul, sedangkan ahlul kitab sendiri yang dimaksud adalah. Humul Yahud wa Nasara. Ahlul kitab yang dimaksud adalah. Kaum Yahudi dan Nasrani. Termasuk yang sekarang. Ya. Yeah. Sheikh Salafuzan di dalam. Kitab yang lainnya, beliau menerangkan bahwa saya termasuk Al-Yahud wa Nasarah di masa sekarang. Begitu. Nah, mereka dikatakan, tetap dikatakan Ahlul Kitab. Ia. Adapun kitabnya Muharraf. Ia, kitab yang sudah mengalami perubahan. begitu. Adapun orang-orangnya, tetap dikatakan sebagai Ahlul Kitab. Baik. Lataglufidinikum Jangan kalian bersikap hulu di dalam agama kalian maksudnya apa la tataaddau ma haddadallahu lakum la tataaddau jangan kalian melampaui ma haddadallah apa yang sudah Allah bataskan lakum untuk kalian apa yang Allah sudah batasi untuk kalian fagalan nasara fil masih sehingga kaum nasrani ghulu terhadap al-masih Isa bin Maryam dan galal fi Uzair sedangkan yahudi dia bersikap ghulu kepada Uzair ya begitu nah yang kedua-duanya apa ghulu qala mana al-ijmal mana secara global terhadap ayat ini Qala yanhallahu alyahuda wan nasara an taaddi ma haddallahu lahum Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kaum Yahudi dan Nasrani untuk bersikap taaddi melampaui batas ma haddallahu lahum Apa yang sudah Allah batasi untuk mereka Bi alla yarfa'u makluqa Apa yang dilarang di sini apa batasannya? Yaitu agar mereka tidak mengangkat Al-makhluk Para makhluk Di atas kedudukannya Jangan Melebihkan Kedudukan makhluk Di atas kedudukannya Yang sudah Allah tempatkan kedudukannya ya Allah sudah tempatkan kedudukan makhluk Itu bertingkat-tingkat Ada di antara mereka Yang sabiquna bil khairat bi idznillah ya. ada yang mereka apa tengah-tengah ya ada yang mereka zalimun linnafsi nah tiga tingkatan ini sudah dan tidak ada yang sampai pada derajat uluhiyah tidak ada ya atau rububiyah tidak ada baik fa yanziluhu al manzilah la tanbaghi Ilallah, faiziluh sehingga mereka meletakkan, menempatkannya pada manzilah kedudukan Allah tila yang bagi Allah tila yang tidak sepantasnya, ilallah kecuali hanya bagi Allah. Yeah, ini sehingga mereka menempatkan makhluk tadi kepada kedudukan satu ketem, apa satu kedudukan satu derajat satu tingkatan yang tidak sepantasnya. Nah, munasabatul ahlil bab sekarang kesesuaian ayat ini terhadap judul babnya. Qala anna fiha nahya 'anil ghulu mutlaqan. Di dalam ayat ini ada larangan dari bersikap ghulu secara mutlak. Ghulu itu tidak boleh dalam hal apapun juga. Ya, Secara mutlak Khairul umur awsatuha awkamaqa s.a.w ya sebaik-baik perkara adalah yang tengah-tengahnya begitu ya nah maka gulu ini mutlak man hiu na'an dilarang fayashmanul gulu wa fissalihin sehingga tercakup di dalamnya terkandung di dalamnya gulu fissalihin bersikap gulu kepada orang-orang salih wal khitabu Wainkan oleh ahli kitab wal khutob dan pembicaranya, lawan bicaranya, sekalipun pembicarannya ini kepada ahli kitab, fa'innau amun, maka sesungguhnya Pembicaraan itu bersifat umum. Ya, ya tanawalu ummah mengenai semua umat, tahdiran lahum sebagai bentuk peringatan bagi mereka. Ayat Alu finabihiim peringatan bagi mereka ketika mereka melakukan berbuat bersikap kepada nabi mereka wasalihiim dan orang-orang saleh mereka fiilan nasrafil dengan perbuatannya kaum nasrani kepada al masih wal uzair dan kaum yahudi kepada uzair. Ya. Ya. Manustafaduna min al ayah berarti Faidah yang bisa kita ambil dari ayat ini awalnya yang pertama tahrimul ghulu fil ashkhas haramnya bersikap ghulu kepada sosok-sosok individu wal a'mal haramnya bersikap ghulu dalam beramal ya juga sama tidak boleh ya nah bersikap ghulu dalam beramal <coughs> misalkan apa Mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Ini termasuk yang bulu. Misalkan apa? Dia hidupkan semua malam. Dia hidupkan semua malam. Kemudian dia tinggalkan Salat subuh. Yeah. Mana yang utama? Salat subuh. Karena itu yang wajib. Yeah. Begitu. Walaupun talik dan yang lain lainnya. Yeah. Taib. Demikian. Seni yang kedua. Al-Radu'an al-Yahud wal-Nasara. Ini juga merupakan bantahan bagi kaum Yahudi dan Nasrani, Waman Shahbahum dan orang-orang yang serupa dengan mereka, Viruluihim fil ashghas di dalam sikap hulunya mereka terhadap sosok individu, Wal aamal di dalam perbuatan-perbuatan mereka, Wa ghiridhalika dan yang lain-lainnya. Salisannya ketika al hasu al luzumil fi din al-has na'am kalau mendapat apa dari keterangan yang kedua tadi berarti apakah ada kebidahan pada kaum Yahudi dan Nasrani kita bilang ada ya bahkan banyak kebidahan di kalangan mereka ya nah <coughs> seperti ruhbaniyah ya yang Allah katakan wa ruhbaniyatan ibtada'uha ya jelas yang ketiga al-hasu ala luzumil i'tidal fi adanya has anjuran ala luzum al-i'tidal untuk terus bersikap i'tidal lurus tengah-tengah ya fi di dalam beragama ya dan <coughs> umur dan dalam semua perkara dalam semua perkara kita diperintahkan untuk luzumul i'tidal tengah-tengah baina -tengah. janib al-ifrat wa tafrit antara sisi ifrat berlebihan wa dan menggampangkan meremehkan Ia. jangan berlebihan terlalu Ia. ketakutan jangan pula terlalu apa berharap Ia. tetapi apa tengah-tengah bainar rajai wal khauf begitu ya taib demikian rabian yang amat at tahzir minasy wa asbabihi wa wasaili adanya peringatan dari kesyirikan dan sebab-sebabnya juga sarana-sarananya. Baik. Hey. Ila bunannaqtafi bi ad-qadar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala al wa sallam. Wa la'fu minkum